Ніхто, іноді навіть сам Тур, не міг визначити ступеня родичівства декого з цих людей із сім'єю старішини Жили вони тут здавна, і до кожного з них всі звикли Дівчина помчала назустріч братам «Що привезли зі Степу, хлопці?» Київ пригорнув дівчину «Нічого, Лебідко, тільки гостей» «Віддаємо їх на твої руки, приглянь за ними!» І показав на стомлених змарнілих уличів, а потім додав «Клич волхва Ракшу! Хай прийде!» Пораненого привезли. Либідь побігла, а до приїжджих підійшов старішина. Його стурбований погляд упав на незнайомих жінок і отрука, що ледве тримався від утоми на ногах на змилених коней, на дикуватого гунна із зв'язаними руками і раптом прикипів до змученого обличчя, що виглянуло із похідних нож. «Князь Добромир? Звідки? Яким побитом?» Та помітивши, що той ледве дише, повернувся до Києва. «Що з ним?» Гунни розромили уличі в очі. Тур здрягнувся. О, милостиві боги, не може цього бути. Але ж це так, отче, Кий здвигнув плечима. Не минуло й тижні, як це трапилось, майже вся дружина князя Добромира загинула. На щастя, княгиня, княжна і княжич, урятувалися. А які ж наміри у гунню? Одним богам це відомо. Князь Добромир гадає, що Каган-Ернак хоче відновити гунську державу. З Мезії він перебрався на лівий берег Дунаю. І щоб з'єднатися з акацирами, котрі кочують понад морем, ударив на вулицю, бо вони стояли на його шляху. А коли дві гунські орди з'єднаються, то підуть на нас, Примітка – Мезія – римська провінція Між Нижньою Течією Дунаю і Балканськими горами А хто їм тоді стане на перешкоді? А справді нікому – замислено промовив Тур Тиверці, якщо досі ще не розбиті, самі потерпають Якби Ернак не пішов на них Гунські роз'їзди найближчими днями Можуть бути тут. І рознюхають, що ми не готові до відсічі. Може, поїдемо до князя Божедара і відвеземо йому полоненого? Відвеземо. І пошли гінців по усіх полянських родах, хай попередять про небезпеку. Раз точче. Ну, а тепер давайте князя Добромира до хати та обережно, щоб не зашкодити йому. Волх ракша зняв з плеча шкіряну торбу, примостив її на лаві у ногах князя Добромира, і суворо глянув на строкатий натовп, що запрудив пів хати. Усте сиве волосся перев'язане через лоб шнуром, спадало йому на плечі, на спину, важкою копицею кострубачилося на голові. Всім стало лячно. Ніхто не хотів зустрітися з пронизливим поглядом старого. Хто знає, що в нього на думці? Передні позадкували, напираючи на тих, хто стояв біля порога. Хтось комусь наступив на ногу, хтось когось штовхнув, почулося приглушливе ойкання. «Ідіть звідси, геть, чада!» Загув сердито старий і замахав на людей руками. Хай зостануться тільки турки княгиня та либідь. Натовп сколихнувся. Родовичі почали поспішно виходити на двір. Одна цвітанка несміливо підступила до Волхва. «Діду, а мені можна зустратися? Це мій отець!» І поглядом показала на поранного. «Отець?» Ракша погладив дівчину шкарубкою долоною по давно нерозчисуваних косах